مخيب الله يا الله الله الحمد لله الذي خسر علي محمد والله هو امتلى من ذل مظلم الجاهل والضياع الحمد لله الذي انذانا Biardihil muhtariman da'amah ilaihi bilidni wa sannadana kebaika Ya mandallana wahadana Sallallahu wa sallam wa barakataydu ala alaih Alhamdulillah iladih jama'ana Limpahan kuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Maha kurhan atas segala pujian Kembali kepadanya segala hal yang terpuji di langit dan bumi. Maha Suci Allah, sang pemilik cahaya Ramadhan, maha tunggal pemilik kemuliaan Ramadhan, maha tunggal mencurahkan kemuliaan Ramadhan. Maha Menguliahkan hamba-hambanya dengan Ramadhan, Maha Menghapus dosa-dosa hambanya dengan kedatangan Ramadhan, Maha Suci Allah, Maha Memiliki Matahari dan Bulan, Maha Memiliki Alam Semesta dan Segala Kehidupan. Maha dekat, Maha penyayang kepada segala hamba-Nya, sehingga menghibur hamba-Nya yang terputus asa setelah bermaksyad kepadanya. Siapa yang menghibur para berdosa? Allah menghibur mereka untuk tidak terputus asa dari kasih sayangnya. Maha penyentuh, Maha menghibur sekitar hamba-hambanya yang dalam keputus asa di dalam dosa-dosanya, yang berputus asa di dalam kehidupannya. Allah Maha luhur, Maha berhak diintukan dan Maha dekat kepada hamba-hambanya. Buat jiwa yang termuliakan Dengan nama Allah Allah Nama yang dengan mengingatnya runtuhlah segala keinaan Nama yang dengan menyebutnya Dengan sesuatu Maka terangkatlah Pada puncak geluhuran Nama yang dengan memanggilnya Terpukal sekenal kemuliaan Nama yang mengawali setiap kemuliaan dan setiap keluhuran hidup <tuh> Nama yang baik berhati ingat Nama yang dengan mengingatnya runtuhlah segala kesulitan dan musibah Nama yang dengan memanggilnya berjatuh dosa yang dalam mensucikan namanya terhapus segala musibah, hadirin hadirat yang dimulyakan Allah tiada keberuntungan dan kemuliaan dan keabungan dan kesucian melebihi daripada mengingat Allah sehingga ketika jiwa kita mengingatnya muncullah cahaya fikir berupa salat yang merupakan betul cahaya Mengingat Allah Manjublah cahaya puasa Cahaya zakat Cahaya haji Cahaya syubur Cahaya sahabat Dan seluruh sifat mulia Yang dibawa oleh manusia Membawa kemuliaan dan rahmah Sayyidina Muhammad Ayuh. Salallahu wa sallam wa barakale Yang memenangkan kita Yang membimbing kita untuk mengenal Allah Yang membimbing kita untuk diciptai Allah Yang mengenalkan kita tentang sifat-sifat Allah bahwa Allah maha memaafkan Lebih pemaaf dari semua yang mempunyai sifat pemaaf Nanti hadirat Tika hamba yang dipenuhi dosa dan kesalahan, tika itu hamba yang mengingat Allah berfikir kepada Allah, merindukan Allah, di saat itu terangkanlah kemuliaan jiwa dan rupanya pada setinggi tinggi derajat. Karena Allah, karena saat ia mengingat Allah. Nama Allah dengan apa dengan mengingat Allah. Hadirin hadirat, beruntunglah mereka yang diizinkan mengingat Allah. Maksudi kau Rabbi yang masih mengizinkan kami menyebut namamu, yang masih mengizinkan kami memanggil darimu masih mengizinkan kami sujud kehadiranmu yang mengizinkan kami mendekat Pusahkan segala apa-apa yang kita dalam diri kami dan semua sifat-sifat buruk dan dosa ini kemana akan kami pusahkan selain ke pintu kedermawananMu ya Allah pada yang Maha Penyayat pada yang Maha Pemarah pada yang Maha Ampun yang Engkau mengenal dirimu mahu berkasih saya yang kau mengenalkan dirimu untuk tidak kami berputus asa dari rahmatmu Ya Allah salahkah bila kami mengharap kepada pengampunan, Rabbi, salahkah bila kami meminta pimpinan untuk mencapai kehidupanmu salahkah bila kami Setemitian banyak kesulitan dan musibah yang terus merintangi kami kepada siapa kami mengadu kalau bukan kepadaMu, Allah yang maha mendengar setiap relung jiwa, yang maha mendengar setiap lintasan pemikiran, yang maha mendengar setiap perasaan, Robi. Muliakan kami dengan kedekatan dan kelembutan memanggil namaMu ya Allah. Malam dua puluh tujuh tiga malam lagi Ramadan meninggalkan kami lebih siurnalah cahaya dan matahari ya Allah. Silnalah cahaya puasa dan cahaya sujud di malam rani. Ramadhan silnalah dari kami. Dari kau yang memiliki Ramadhan tetap abadi setiap waktu dan ajaran. Kau yang maha memuliakan kami dengan kemuliaan Ramadhan. Tetap ada, tetap abadi, tetap maha tugas, tetap maha memberi. Maka lebih jadikan Setiap nafas kau